Боклук непотребен. В центъра на земята е най-големият ад. На 100 километра около него има твърд пояс, върху който живее друго население. На още 100 километра има друг пояс. И тъй нататък. На 100 километра в диаметър, около нашата земя,